Bé, bona tarda. Avui l'Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb la Diputació de Girona, presenta el llibre Figueres 1350, Història d'una vila catalana medieval, d'en Xavier Sol de Es tracta del novè volum de la col·lecció Juncària, creada justament ara fa 10 anys, amb la finalitat de publicar treballs de recerca des de la perspectiva territorial, social i cultural del municipi de Figueres i de cobrir el buit en l'estudi de les temàtiques que configuren la història de la ciutat. I en aquesta ocasió creiem que la col·lecció aconsegueix de ple el seu objectiu, tenint en compte, tal com el mateix Xavier ens explicarà, el buit historiogràfic d'aquests segles a la ciutat de Figueres. En Xavier Sol Vila, nascut a Vic i ara resident a Sant Genís de Palafolls, és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Girona i actualment exerceix eh, com a professor d'Història en un institut. És membre col·laborador de l'Institut de Recerca Històrica de la UDG. Els seus estudis se centren en el crèdit i l'endeutament, així com en l'evolució del paisatge de les terres empordaneses en els segles medievals. Amb aquest treball que avui presentem, el 2008 va guanyar la beca de recerca Ciutat de Figueres que convoca anualment l'Ajuntament. La seva vinculació amb la ciutat, però, és anterior, ja que el seu oncle fou l'arxiver municipal Josep Temporal, recordat el mes de desembre passat amb motiu dels 25 anys de la seva mort i dels 30 exercint la seva tasca com a arxiver a l'Ajuntament de Figueres. Tot seguit, el senyor Francesc Feliu Torrent doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Girona presentarà l'obra com vulguis Bé, moltes gràcies bona tarda a tots els que sou aquí em penso que hauria de començar explicant molt ràpidament perquè sóc aquí avui a presentar aquest llibre d'Història de Figueres jo que no en sé gaire res de la història de Figueres i ho vaig de confessar d'entrada l'explicació és senzilla l'autor m'ho va demanar i jo li vaig dir que sí, perquè vaig pensar que volia venir a dir una cosa que és la primera que vull, que vull explicar. En Xavier Soltavila i Jos coneixem de fa molts anys, Vam estudiar junts, primer a l'institut, després a la universitat, ja vaig estudiar filologia, ell va estudiar història I per un atzar purament eh, avui, jo soc professor de la universitat i ell és professor d'un institut però hauria pot ser perfectament al revés eh, amb això, què vull dir? vull dir que eh, aquest llibre és un i el seu autor, són un exponent d'una cosa molt important i és que es pot fer recerca i es pot fer bona recerca des de fora de la universitat també. La universitat normalment és la institució que té entre les seves missions i obligacions principals doncs la, la creació de coneixement, la recerca, però Eh, des de fora de la universitat també es pot fer bona recerca i aquesta, eh, aquest llibre ho demostra i aquesta feina que no és la primera publicació d'en Xavier Soldavila crec que en són un, un exemple paradigmàtic eh, naturalment per poder fer això per poder fer recerca eh, fins i tot eh, estan immers en un món tan absorbent i avui tan dur que eh, per, la, per, les, per les circumstàncies actuals, com és doncs, treballar en un institut d'educació de, secundària, eh, que és una feina això absorbent de, de les possibilitats d'això que en diem la creació de, del coneixement. Eh. Fer això només és possible si hi ha una vocació molt clara i molt forta d'estudi i de treball i també si hi ha un altre element important que és que hi hagi institucions que hi hagi ajuntaments, que hi hagi centres d'estudis comarcals, que hi hagi altres organismes que, que incentivin la, la recerca també i que ajudin aquests investigadors a fer eh, aquest tipus de treballs en aquest sentit jo volia dir que ja, ja ha estat dit eh, d'entrada al començament de l'acte aquest llibre és el resultat d'una de les beques eh, Vila de Figueres Ciutat de Figueres eh, jo crec que és un, també un bon exponent d'una bona feina que les institucions han fet estan fent i han de continuar fent eh, en el territori Bé, he parlat eh, d'una vocació eh, forta per poder fer aquest tipus de treballs, eh, sobretot en un context eh, diríem, no universitari. Eh, en Xavier Soldevila té una vocació eh, innegable per la història i la té des de, des de sempre que jo l'he conegut i tots els que, els que hem conegut crec que eh, ho podríem eh, corroborar. Jo puc donar testimoni ja des de l'època de, de, de, de, dels estudis secundaris, de la, seva, de la seva passió, el seu apassionament per la història, i no només per la història de la Catalunya medieval, que el, finalment ha estat l'objecte dels seus treballs més seriosos, sinó per la història en general, eh? amb, amb, amb apassionaments per espanyol, per moments i per episodis i per circumstàncies històriques molt diverses que van des de... que anaven des de l'exèrcit de prussiar de, de la Gran Guerra Europea fins a les subtilitats de la societat victoriana, passant pels carlins més nostrats i pel rei denostat eh, Ferran II, el catòlic ja veieu que la diversitat era molt gran eh? però sempre amb una, amb una aproximació que a vegades era fins i tot lúdica en Xavier Sol Vila, tenia aquestes dèries per a la història una, una, de, una dèria per tant que jo sempre vaig pensar que en bona mesura es devia justament a la influència del seu oncle justament la persona, l'arxiver de Figueres, el qual va dedicat a aquest llibre. Ja s'ha estat esmentat també, jo no l'havia conegut, però sí que recordo perfectament l'impacte que va causar doncs, la seva mort inesperada ja fa 25 anys i l'herència posterior de tots els llibres d'història que van, van quedar per ell i eh? recordo perfectament que, i això crec que va ser també eh, una mica un element eh, decisiu en aquesta vocació bé, toca parlar una mica del llibre ehm jo penso que aquest llibre s'ha d'enmarcar, i penso que és important també de destacar-ho avui, Crec que aquest llibre s'ha d'enmarcar en una sèrie de treballs que en Saudavila ha anat fent en els últims anys que tenen un caràcter similar, és a dir, que busquen el retrat de les formes de vida quotidianes de les societats medievals el retrat de les, eh, les, les formes de vida les, eh, els, els elements que constitueixen això que se n'ha dit, la, la cultura material, els, els aspectes financers, els aspectes de, de la subsistència de les, de les classes populars, de llocs molt concrets i a partir de dades molt, molt, molt concretes i molt objectives. Aquest treball que, que avui presentem Se centren en la Vila de Figueres, però en Xviersol de Vilà ha estudiat també aspectes similars a la, vila, a la ciutat de Torroella, eh, a la ciutat de Castellà d'Empúries, eh, a Palamós, a Llagostera, a Malgrat. És a dir que en el fons, aquest treball que avui presentem s'insereix en, eh, en un programa dirí d'estudis de, de eh, monogràfics sobre aspectes que, que són això, eh? la, la descripció de les formes de vida quotidianes de la, de la població medieval catalana, eh? que en al fons això hauria de ser o haurà de ser un dia, esperem que no, no sigui llunyà, la seva tesi doctoral. Eh? Doncs bé, això penso que és important dir-ho perquè permet situar eh, aquest... Eh, aquest treball. Del tema del llibre ja ho he dit abans, jo no puc dir poques coses perquè d'història de Figueres eh, no, no en sé no en sé gaire res de fet, eh, fins, fins fa ben pocs dies eh, que em va arribar aquest llibre si m ho haguessin preguntat ja hauria dit que, que Figueres no era una ciutat que tingués pràcticament cap mena d'entitat en l'època medieval normalment quan pensem en l'Empordà medieval de seguida ens ve el cap Castelló d'Empúries, Peralada, aquestes ciutats més eh, amb aquests elements eh, històrics i patrimonials i també ens ve el cap aquestes ciutats perquè són, eh, o aquests pobles, perquè són pobles que han estat explotats des de fa des de fa molt més temps per part dels historiadors, per part dels estudiosos les seves dades han estat explotades, han estat analitzades han estat interpretades i per això també en el nostre imaginari eh, col·lectiu doncs, ens sembla que són les, les ciutats importants medievals eh? i segurament ho són però segurament també Uh, altres, com Figueres, uh, tenen uh, moltes coses també per, per explicar. El que passa és que ningú les havia explicat encara. Aquí hi ha, per tant, un altre element que penso que és important. Aquest llibre uh, ve a cobrir un buit uh, que existia en la historiografia, en l'estudi, de, de, de, de, de, de l'època medieval, de l'Empordà medieval, perquè de Figueres no n'hi havia pràcticament eh, estudis monogràfics. Eh? I això no és perquè sí. Eh, també ho explica eh, l'autor en, en el principi del llibre, el bona part dels arxius, eh, notarials i d'altres arxius que són d'on es treuen habitualment la majoria de les dades els historiadors en el cas de Figueres, de l'època del que estem parlant doncs es van perdre eh? i per això la inexistència d'uns arxius eh, ben estructurats, doncs ha fet que de fet no hi hagués hagut estudis després que haguessin eh, fet això. Per tant, penso que aquesta és una, una altra eh, cosa que cal tenir molt en compte, aquest llibre penso que cobreix un buit i que és un... un, un, un una aportació que permetrà estudis eh, posteriors més en profunditat, més en detall d'aspectes de, complementaris eh, en, els anys, eh, en els anys que venen um, el llibre els que el pugueu llegir, doncs conté nombroses sorpreses, coses curioses i també algunes idees eh, i aportacions eh, que són eh, interessants. En, el, en, el, en aquest cas, per exemple, podria parlar de la, de la idea que es desprèn, per exemple, de la cronologia fixada en el, en el, per al llibre eh? que va de l'any 1000 al 1350 l'autor en un moment determinat diu no sorprendrà ningú que el llibre s'acabi al 1350 perquè doncs, habitualment eh, els historiadors jo la veritat haig de confessar que a mi sí que em va sorprendre. Segurament per de formació professional, jo em dedico a la història, però la història de la llengua catalana, i per als historiadors de la llengua, quan parlem d'època medieval, bàsicament parlem del segle XIV i del segle XV, perquè abans no, no, existeix, no existeixen les llengües ni català ni cap de les altres llengües vulgars. Per tant, la, la meva idea de l'edat mitjana és justament aquella baixa edat mitjana que eh, en el plantejament del llibre se'ns diu que ja, això ja no és ben bé l'edat mitjana això ja és el, la crisi aquesta de, de la transició cap a l'època moderna eh, com, eh, bé penso que és una, no és tan habitual com això aquest, aquest tipus de aquesta idea que es desprèn de la, de la, de la, dels límits temporals fixats eh, per la recerca però eh, d'aquest tipus d'idees, d'aportacions, n'hi ha algunes i després, com he dit, moltes coses curioses, sorpreses que un es troba quan llegeix doncs, aquest llibre i veu doncs, coses que s'hi expliquen. Eh? En puc citar entre aquestes curiositats algunes per, per acabar. Eh? Per exemple, l'activitat medieval a Figueres com a ciutat fronterera és a dir, en un moment en què els, els, les fronteres nosaltres avui tenim una, una estructura territorial, en què tenim certament una frontera pròxima que és la frontera de l'estat francès etc. però és que en època medieval Figueres també estava en una situació fronterera amb els, amb els límits de, del Regne de Mallorca, que, que el Regne de Mallorca, com sabeu, incloïa també els comtats de Rosselló i Cerdanya. I per tant, en aquesta activitat fronterera, Figueres eh, doncs, eh, registra doncs, el pas i les anades i vingudes d'una gran quantitat de personatges, alguns eh, famosos, fins i tot, com per exemple, eh, com per exemple el famós metge i teòleg, Arnau de Vilanova eh? una altra cosa curiosa eh? aquesta humiliació que els comtes d'Empúries fan eh fan de la vila de Figueres quan en un moment en què hi ha un enfrontament eh, hi ha, una, hi ha una, un atac eh, de la vila de Figueres, això és el 1274, els comtes d'Empúries després de vèncer eh, enderroquen eh, un nombre significatiu d'edificis de cases de Figueres i a més a més se n'enduen les pedres a Castelló d'Empúries per eh, humiliar encara més eh, clarament a la gent de Figueres eh? o les festes sanitaris eh, en motiu del casament eh, a Vilabertran de, del rei Jaume II, que converteixen per unes setmanes a Figueres en eh, una mena d'acord reial eh, i amb tota mena de festes i d'activitats d'aquest tipus. O, per exemple, eh, aquest episodi també que surt d'aquests esforços interessats que fa un, un capellà de la parròquia, per ajudar a una senyora que en confessió li ha explicat que, que, no pot, que li costa molt de tenir fills i de quedar, i de quedar embarassada i l'home doncs es presta a ajudar-la eh, doncs, amb bastant d'entusiasme. Aquest tipus eh, de coses són eh, coses que es poden trobar en, la, en el transcurs d'aquest llibre que els, eh, que els convido a llegir perquè a més a més a més a més, és un llibre que està molt ben escrit, eh? i per tant no és difícil de llegir es pot llegir eh, d'una manera plaent i per tant els, eh, els figuerencs no haureu de fer-vos de la tenacitat que segons en Xavier Saldavila caracteritza la ciutat i els seus habitants, això ho diu al final, perquè la lectura eh, la lectura realment és una lectura plaent eh... eh Sí això, eh? una vila tenàs poblada per gent igualment tenàs no, no cal, no cal eh, utilitzar gaire tenacitat per poder llegir aquest llibre perquè realment és un llibre que es fa, que es fa llegir insisteixo, un llibre que cobreix un buit i que eh, planteja possibilitats noves de recerca i d'investigació a l'entorn del passat medieval de la ciutat de Figueres. Eh, res més, eh, passaré la paraula doncs, ara potser en en Xavier Zaldullo, que segurament ens podrà explicar alguns detalls més concrets d'aquest llibre. Molt bé, moltes gràcies. jo faig. Eh, pública la, la meva gratitud a en Francesc per la, la, la, seva, la seva presentació, per l'elogi del llibre i a més per, per fer-me recordar els anys de, de, de passió per la societat victoriana i l'exèrcit prussià quan anàvem a l'institut eh, en qualsevol cas per eh, per, per, diguéssim, tenir una visió de, de, de, de conjunt, no tant del llibre, sinó una visió de, del que representa el paper de, de Figueres en la seva història i en la, en la història del conjunt de la Catalunya medieval, la, la primera impressió que, que jo he tingut durant el temps d'aquesta recerca ha estat la, la, la de la paradoxa, perquè per dues raons bàsicament la primera perquè és cert que que semblava com si la ciutat de Figueres a l'edat mitjana com si la vila de Figueres doncs, fos, fos, fos inexistent se'n parlava, hi havia referències però no, no, no hi havia cap, cap sèrie documental sistemàtica però en canvi sí que, eh, que enmig d'aquest desert diguéssim hi havia dos punts d'informació molt, molt interessant i rica que procedien de l'arxiu de l'antiga canònica de Vila Bertran. Aleshores dic era una paradoxa perquè mentre que per altres viles empordaneses, Torrolla de Montgrí, Paralada, Castelló d'Empúries el que nosaltres comencem a saber de la seva història justament a partir de, de, del 1270, 1290 a partir de finals del segle XIII i en canvi sabem molt poques coses per l'època anterior, resulta que de Figueres sabem comparativament bastant del segle 11 del segle XI gràcies a aquesta documentació, aquesta documentació de Vila Bertran, però en canvi en el moment que per les altres viles del seu entorn, comença a haver-hi disponibilitat d'informació eh, doncs, eh, es fa el silenci sobre, sobre Figueres eh? tan sols eh, a mitjans del segle XIV un altre document de Vilabertran que és un, un cambreu, una llista de, de, de les possessions que tenia la, la canònica de a Figueres doncs, ens torna a il·luminar no, tota no tota la població una part d'ella i per tant tornem a tenir una certa informació rica i variada sobre Figueres i els figuerencs però en canvi entremig doncs, doncs és això, això que ho comentava un gran desert eh? i eh, llavors aquest gran desert l'hem hagut d'anar uh, omplint hem hagut d'anar buscant les dades que, que, que no estaven Eh, que no eren pròpiament de Figueres perquè la documentació medieval de Figueres doncs havia ha desaparegut doncs buscant eh, la, buscant en els fons en, les, en els arxius de localitats properes, aquestes altres localitats com Paralada eh, com, Parlada, com a Castelló d'Empúries fins a un cert punt a Torroella de Montgrí aleshores doncs fent eh, espigolant diguéssim la paraula que bé seria aquesta eh, les dades que un figuerenc o d'una parella de Figueres trobes en aquest en aquestes altres fonts de les poblacions veïnes doncs eh, s'ha pogut anar eh, en la mesura que s'ha pogut doncs omplint, omplint aquests, aquests espais i l'altre la, l'altre motiu pel qual doncs jo tenia aquesta impressió de paradoxa a l'hora d'aquest estudi de la Figueres medieval ell en, en francès ja ja, ja ho ha comentat també, és la qüestió aquesta del, del caràcter fronterer, aquest caràcter de, de, de Figueres com a població a la frontera, eh? és un, un, un caràcter diguéssim un, un condicionament històric en el qual potser potser mai insistirem prou eh? que avui, avui dia ens costa d'imaginar però pensem que, que, que Figueres estava ben bé a la, a la a la línia, eh? és a dir la, la, la, la mateixa parròquia de Figueres quedava mig partida entre el comtat de Besalú i, eh, i el comtat d'Empúries, això eh, encara en el segle XI clar, això significava que quan el comtat de Besalú va passar primer els comtes de Barcelona i després als Reis d'Aragó doncs Figueres estava ben bé a la, a, la línia, a la línia fronterera que en aquella època era la línia de batalla entre, uh, entre aquests dos grans poders que es van disputar durant, durant ben bé 200 anys l'hegemonia a les terres empordaneses uh, aquest era un fet excepcional que és un fet que no, no està en altres poblacions aquestes poblacions doncs, que més o menys es poden conèixer però al mateix temps això no treia que, eh, a, la, a, la, a la vila de Figueres doncs, si, si poguessin trobar tot un seguit d'altres elements que eren, diguem-ho així, homologables amb el, que, amb el que era una vila eh, empordanesa a la Catalunya medieval des de l'existència d'una comunitat jueva des de l'existència d'una economia doncs, mínimament diversificada a la consolidació doncs, a partir d'un cert moment de, del candidat diríem, un sentit de col·lectivitat que òbviament passava per la parròquia però que després va, va cristal·litzar eh, amb, amb la creació del consolat Consolat de Figueres que era doncs, l'avant passat ja més immediat de, de l'actual Ajuntament clar, aquest és un procés que, que mentre que en altres poblacions doncs potser és més plàcid, potser és més lineal, doncs a Torroella no, eh, perdó, a Figueres doncs és un procés que es fa batzegades les batzegades de les lluitars amb els contes d'Empúries eh, que, que en la població que s'emporten les pedres i les portes a Castelló d'Empúries després amb, la, amb, la, amb les guerres contra el regne de França un altra, altra no sé ben bé si diran i anècdota eh, de, de, de la història de la Figueres medieval que de fet aquesta és molt coneguda perquè surt a la crònica de, de Bernat d'Esclot eh, és quan en, en el moment que les tropes croades eh, franco-papals entren a Catalunya el per al Gran doncs intenta barrarla barrar, barrar los el pas eh, aquí a l'Empordà i arriba arriba Figueres Arriba a la, a la vila Reial de Figueres i la troba completament buida. Tothom, tothom ha marxat eh? Perquè doncs perquè tothom saben la, la gent sabia el Pa i donaven en una guerra a, a qualsevol guerra de fet i per tant la, la població havia quedat abandonada eh? Després es recupera la població, venen les festositats de, de la pau amb el casament de, de, de, de Jaume II en Blanca d'Anjú, però llavors torna a venir una segona tongada de guerra ara la guerra contra els Reis de Mallor que, que diguéssim com el, el regne de Mallorca, ho comentava en Francesc també, començava justament a la ratlla el, el que és ara la ratlla de la, de la frontera amb, amb el Rosselló uh, per tant doncs, una història feta a batzegades però una història, que, una història que acaba bé, eh? tot va bé si acaba bé, diguem-ho d'una forma doncs, planera, la, la història de Figueres acaba bé, eh? acaba bé per la tenacitat dels figarencs, que tornen després que el comte els enderrogui a la vila, que tornen després que hagin fugit eh, espantats pels curvats francesos, i també és cert eh, per la, la, la protecció, que, de què sempre va gaudir dels Reis d'Aragó uh, allò que diuen eh, Figueres Vela Reial aquest, aquest és un element també molt important uh, pensem que això ja queda fora del, del diguéssim de l'àmbit d'estudi del llibre pensem que quan, quan s'acaba l'edat mitjana quan els Reis d'Aragó estan endeutats fins les orelles i quan comencen a vendre patrimonis i terres i drets doncs uh, si, si, si això Uh, això hi ha gent que ho ha fet, eh, que ha fet mapes que de cada, cada 10 anys veus com el patrimoni reial a la Catalunya medieval és cada vegada més, més petit hi ha unes quantes illes que, que sempre són reials, que mai no escapen del domini del rei i una d'aquestes illes és Figueres, aleshores ja sigui per la tenacitat de, dels habitants, ja sigui per, per el, aquest favor de, de la casa reial d'Aragó, que la converteixen en la vila reial per excel·lència doncs el cas és eh, que això eh, que, que, que tot va bé si acaba bé i doncs eh, la història de Figueres al final de l'edat mitjana acaba sent la història ja d'una població de pes important que, que, que entra a l'edat moderna ja com un, un referent doncs, demogràfic, polític i econòmic doncs, inqüestionable i que de fet doncs, jo també m'ho vaig fer venir bé per, per, per situar aquest moment eh, quan Figueres ja queda enca, ja queda encarrilada per aquest futur doncs, eh, prometedor diguem-ho així, per, per acabar el per tant, Francesc ha conclòs el seu parlament amb la tenacitat dels figueencs jo doncs, eh, el, el concloca amb, amb, amb aquest cofuisme d'aquest feliç acabament de la història medieval de Figueres a mitjans del se del segle XIV. Moltes gràcies. regidor de pol. Molt bé, moltes gràcies Em refermo amb les paroles que ha dit en Francesc Feliu eh, en, en torna que és un llibre fàcil de llegir és atractiu de llegir i us ho puc assegurar perquè jo l'encàrrec de presentar aquell llibre de ser avui aquí el vaig rebre ahir a les 12 del migdia eh, perquè havia de venir l'alcaldessa i, i per problemes de gent no, no hi va poder ser i per tant jo com a bon regidor el que he fet és llegir-me el llibre i ser aquí i realment Eh, doncs m'ha agradat i m'ha agradat moltíssim i realment és atractiu eh, a banda de que eh, la potència que té el, el treball de recerca que, que va desenvolupar eh, doncs Sol de Vila eh, l'ha convertit en un llibre doncs eh, això, molt atractiu per, per, diferents, per diferents qüestions eh, és, és un llibre que que en el seu, en el seu conjunt doncs, relaciona els diferents aspectes eh, històrics en general, que són coneguts i reconeguts, amb aspectes molt concrets de la vida. Després, si cas, en cas, eh, us en faré diferents, diferents apartats. Eh, també val a dir que és un treball molt potent... Eh, perquè, i com ho deia una persona que està aquí, Pep Torner és un llibre necessari realment, eh? era necessari, també ho ha comentat un Francesc Feliu, perquè és aquest buit que teníem aquí, aquesta història de Figueres cara més a més, justament aquests dies eh, suposo que es podrà complementar amb la recerca que es fa amb el Geo Radar eh, per als carrers de Figueres per justament buscar aquesta posició de, de, de tot això que s'està sortint en aquest llibre de que sigui el castell que hi viu al voltant de, de l'Església Sant Pere la modalla, tot plegat per tant també ha sigut atractiu de llegir per, per aquesta banda que en aquest, estem en aquests moments es reconeix eh, realment la, la dificultat de, de la recerca d'informació, ja ho ha explicat pel mateix Javier Sol de Vila eh, i realment ha hagut de ser un treball ingent per, per trobar eh, tots aquests camins i de fet en els peus de pàgina i, eh, està molt ben detallat d'on surt cada una d'aquestes informacions i, i s'ha de reconèixer el, la importància de la feina que s'ha fet el... Això que deia abans de la referència als fets, als fets històrics i que també s'ha comentat una mica i el fet de la tenacitat i també el pagar impostos o reis que hem tingut en aquí a Figueres eh, per pagar la guerra de Mallorca, el subtriment de Sardenya, de Gènova, de Granada eh, tot això que hem estat aquí que sempre hi havia pujades i baixades. En destaco també Uh, que es veu l'evolució no, de l'estructura feudal d'aquesta primer feudalisme del segle X que era molt dur, molt dur que després es va fent més laxa eh, sobretot a partir de, de, de, la, de la carta poble eh, o la franquesa eh, que se'n diu en el llibre uh, es, es veu ben bé també la importància dels monestirs de la Comptada, de en Sant Pere de Rodas, la importància de parlar de Castelló, eh? però també el paisatge, m'agrada molt el, el detall que es fa eh? i la descripció que es fa del paisatge i com també van canviant el paisatge a nivell, a nivell de, de tota la comarca de l'Empordà. I uh, ja, com he dit també no? la, es fa molta referència constant uh, a, les, a la carta poble a la franquesa del 1267 i del 1295 que doncs, fa que Figueres tingui aquesta protecció eh, uh, del monarca Uh, ja que presentem un llibre jo crec que sempre s'ha d'explicar per què llegir uh, per què fa falta llegir un llibre uh, i aquest, no? I pels figuerencs i crec que és un llibre que ho pot llegir qualsevol persona per una banda dels estudiosos els uh, que els agrada molt la història però també qualsevol persona figuerenca que s'estima la història de Figueres perquè veus el que he comentat és a més de llegir està ple de, de referències eh, a fets eh, coneguts generals, però a eh, l'any de xreteria que tenim els figrencs eh, eh, i de curiositat per respectes puntuals. Eh, jo n'he recollit uns quants un coincidint amb el que ha dit un francsc Feliu, però eh, que és l'embolic eclesiàstic de Sant Pere. En tot cas, us el, us el llegiré perquè és abans, abans d'això, eh, aquest mateix personatge, que és l'Arnau de Comelles, eh, no, no abans d'això de, de confessió, s'explica que corria la brama que havia tingut dues concubines una dita mascarosa i una altra anomenada Guillema, filla d'un cert amatller d'Avinyó, la qual no només era parente d'ell, sinó que n'havia quedat prenyada eh? i després explica el, el, el d'això un altre que eh, bueno, ha sortit, surt també doncs, el, el, el poder de, de Vilabertran amb els aspectes relacionats amb Figueres amb el Molí eh, hi ha tot un aspecte eh, de, de talla concreta del de Molí que en aquest cas és malestar al viu es fa referència una vegada al Molí de l'Anguila també ja eh, surt evidentment, se'l totes les distàncies ja ara sóc com un heretge eh, de la història però la disputa amb Girona eh, que històricament a Figueres encara la mantenim, no? eh, amb Girona amb el tema del mercat eh, quan a Figueres se li concedeix el, el poder fer un mercat doncs el bisbat de Girona ja es queixa perquè si no el de Bàsquera perdrà el seu mercat de, de Bàsquera doncs perd el, el seu potencial i després també eh, doncs interessant perquè per poc conegut doncs el fet de, dels jueus i dels musulmans a Figueres no? i aquí sí que voldria llegir els conflictes que hi havia entre conf... jueus i musulmans, pàgina 99 aviam si la trobo que sí eh, diu així sembla <coughs> Però que al costat de cristians i de jueus també hi havia alguns musulmans, si més no un parell. Es tractava de la dona anomenada Aixa, amb qui Abraham de la Torre cohabitava en concubinatge i d'una altra serreïna amb qui havia tingut dos fills, que segons l'acusació ell mateix havia ofegat. déu nhi -do. La documentació clareix que els jueus de Figueres disposaven d'una sinagoga, atès que també s'acusava Abraham de la Torre d'haver participat en baralles amb altres jueus i amb cristians. És Eh, textualment dins la, de la sinagoga i fora d'ella els dissabtes i altres dies en aquest sentit les acusacions eren més explícites perquè detallaven que entre cometes van turbar i envair la sinagoga dels jueus de Figueres amb violència armada perquè un dissabte es pas en mà volgueres ferir hi un jueu així mateix va de fora de dita sinagoga un altre jueu estirant-lo pels cabells i llançant lo a terra el va desinsultar de manera tros i després explica que això que la ubicació d'aquesta sinagoga no, està, no és clara, eh? perquè fins i tot podia ser fins a una casa bé, tots aquests aspectes jo particularment és el que he fruit de, de llegir, perquè a vegades un llibre d'història doncs pot ser això, feixul perquè va repassant coses i he fet aquest d'anar incorporant <coughs> aquestes cites textuals dels documents doncs ha, ha estat eh, prou eh, interessant i ja per acabar, eh, també és interessant doncs, els noms que, de, de, que encara es mantenen ara, doncs, el rec material, el rec del Molí, el Molí de l'Anguila, es fa referència a Tapis, a Cendrassos, eh, els noms de les persones, de les famílies, eh, el, el llinatge de, dels Figueres, que de fet ara no, no, em sembla que els Figueres no existeixen gaires, eh, i, i el que he comentat abans del paisatge. En tot cas, comencem? Eh, us recomano eh, que us el llegiu i en, tot ca... i en tot cas que el compreu i encara així, si hi ha algú que no té ganes de llegir-se el tot el que recomano és llegir-se l'epíleg perquè realment és un resum molt sintètic de tot el que diu en el llibre, molt ben fet, molt interessant i després hi ha tot l'apèndix que també és molt interessant eh, per totes les referències que es fan doncs a eh, diferents eh, maneres del de, que tenien les famílies a Figueres, coses que s'havien trobat eh, o que cobraven per una cosa o les comparacions eh, les compensacions que es feien per una altra o registres els registres notarials eh, te surten doncs, totes les eh, històries de famílies de figueres dels nostres avantpassats en cas felicitats i anar treballant gràcies